Поживає спершу старий матереженник з торбинки, потім пайку від хліба, як закуску. Притма вирізнилася думка, що непокоїла, поставши десь на глибині свідомості, після того, як перечепився покійника. Це його хліб. Бідний чоловік загубив перед смертю, коли весь поранений і обпалений був. Що йому хліб? Заставити там... Пропаде в грязю цій золі, коли ж тут живий потребує, гинучий. Так повинно бути. Хліб цей законно переходить в руки другого, хто теж перейшов глибиною лиха. Нелегко перейшов, а розділив повне горе з небіщиком. Тільки так можна ділити чужий хліб, загорьований хліб про життя. І поміркував тоді Катранник. Я гляне душа нещасного вже з неба, скаже бери цей хліб, тобі треба, а для мене навіщо. Порадіє душа, бо й по смерті помогла комусь на світі. Заспокоював себе знов, що нема злочину взяти такий хліб, а все ж була гіркота в почуттях. Як це недобре, чужий хліб взяти у мертвого. «Ну що? І я прислугу тобі зроблю, проти наруги!» Вирішив наостанок. Вернувся, і відломивши стовбурець недогорілої ліщини, вирив неглибоку яму при згарищі в заглибині м'якої глини. Перемагаючи страх, взявся за покійника, пересунув його туди і загорнув. Помили чоловіка Боже!» – сказав над ним. Як помив руки у струмку, Пішов наниз, державшися за кущики на узбіччі. Обережний був, насторожений до кожного шурхоту, пригадав собі діда гонтера. Як він іду з могили. Тільки йому вона була морозна, а мені піч. Відходив і оглядався, мав страх, що ті на горі біля вагонів примітять і доженуть. Їхнє страхіття нависло огненним привидом. І котило дим по довгій прирві, почервонивши глинисті преслони й ліси на схилах. Темрява навколо втікача густіючи, вгортала дерева і ґрунт, на якому струмок перебігав, ніби чорний з відблиском від прірви. Мирон Данилович вибрав для спочинку сухий виступ під кущами, аби затуляли від поглядів згори, коли стався просвіт на пожежу. Широкий і волохатий піджак, що служив замість пальта, був після купання у з струмковою водою досить чистий, хоч і посмалений скрізь. Треба витрати останні плями. Сидів тікач, обперши плечі об стовбурці, і незчувся, як задрімав проти своєї волі і всього страху. Ніби посунувся в глибочину іншу, ніж ця, вже без паленої сосни і людей серед огню. Не снилося нічого. Тільки під кінець спання настила невиразима тривога. Пронизаний нею. Прокинувся і побачив, що огонь жахливо виріс, осягаючи пів неба над прірвою. Мабуть, привезли багато дров і смоли. Тепер би там згорів, пояснює собі Катранник. Він трудно з розбитістю в тілі підводиться. Ноги затерпли, а в плечах і ребрах різкий біль. Негодящий чоловік як труп Коли полум'я дійшло своєї сили стався обвал і вибухами воно рванулося в височину, підкидаючи сліпучі і хитливі течії мов червоні гейзери з хуртовинами іскор і хмарами диму Після того вщухло хоч не набагато Катранник відходив і оглядався на огненну могилу Хотів закричати з безсилого розпачу «Хто там живий, щоб вибирався коло низового струмка?» Хіба поможеться? Одежа на грудях порвала, а червики були мокрі. Чи сушити? Ні, треба йти, а то наглядачі з гори стрілятимуть. Згадав про них і зразу ж поспішив геть звідти. Знов напав страх на нього, гнав безупинно далі нерівною землею. Мирон Данилович до самого ранку йшов, угадуючи дорогу, де да не міг зустріти їх.